I Sverige började det halvstatliga företaget aktieblaget Atomenergi som grundades 1947 att under 1955 successivt flytta sin forskningsverksamhet från Stockholm till Studsvik. Professor T. Svedberg, Nobelpristagare i kemi 1926, berättar om atomenergins framtida användning i Sverige. Lite var har vi nog en känsla av att våra pretensioner på energi i form av elektriskt ljus, värme och drivkraft har stigit kraftigt under vår livstid och i stigande. I själva verket beräknar man att energibehovet från 1950 till 2000 blir lika stort som hela förbrukningen från äldsta tider till 1950. Och förbrukningen 2000 till 2050 blir troligen sex gånger större. Det är ju en ganska katastrofal situation. Stenkål och olja och vattenkraft Räcker inte långt för att täcka detta behov. Atomkraften är för närvarande vårt enda hopp om energibrist ska kunna undvika sin nära framtid. Högerpartiet kräver i riksdagen att Sverige skaffar atomvapen. Dagens Nyheters chefredaktör Herbert Tingsten anser också att atomvapen är nödvändigt för det svenska försvaret. Men försvarsminister Torsten Nilsson klargör under en försvarsdebatt i riksdagens andra kammare att det inte är aktuellt för Sverige att skaffa atomvapen. Storbritanniens premiärminister Winston Churchill avgår i april av hälsoskäl efter en mer än 50-årig politisk verksamhet. Nu ska han skriva sina memoarer. Churchill efterträds av utrikesminister Anton Eden.